Szerintem, hogyha valahogy, akkor így érdemes, hogy így lehet a zenét exportálni a mainstreamre, a mainstream számára, ami fogékony a popzenére, vagy a vagy a, ez, ez a, Tehát, hogy ez, ez egyszerűen feltárja a metálzenek érzelmi bázisát. És ez, ez, ez a titka a Black Album sikerének, hogy tömegek számára tárta fel a metalzenének az érzelmi bázisát, hogy itt nem valamiféle ilyen üvöltő, erőszakos ö, állapotról van szó pusztán, hanem egy mély frusztráltságról, egy mély fájdalomról a mélyben. És valahogy a Black Album volt az, ami a tömegeket le tudta ereszteni ebbe a mély útba, ahonnan a metalzene fölbúgyog föl, és föltör. Valahogy megnyugodtak, hogy jó a kedvencünk, ez a zzzz, ezt a hangot szeretjük, de akkor használjuk értelmesen. Tehát, hogy vége van annak, hogy szétrugjuk egymást, meg üvöltözünk, meg ugyan, jó, akkor ezt a hangot szeretjük, mit hív meg azt, és akkor ekköré hogy lehetne valami értelmesen alkotni. Igazából érdekes a metal mert sokféle dekadencia van. Tehát létezik az a fajta dekadencia, amilyen a Rolling stones létezik az a fajta dekadencia, amilyen a Sex és létezik az a fajta dekadencia, amelyik a metalikáé. Vagy akár a metalzenéjé. Hogy bizonyos értelemben, mindegyik esetben így kivonulsz a világból, és attól különválónak, vagy külön-különválónak tartod magad. Nem integrálódsz, hanem egy saját nagyon-nagyon nagyon-nagyon saját szubkultúrát építesz ki magadnak. Ez különböző korszakokban mindig megvolt. És az az érdekes, hogy a, a, a metál az egy átjárhatatlan, átjár, átjárhatatlan szubkultúra volt. Tehát az, a, a, az én gyerekkoromban, akik metálosok voltak, azokkal így nem lehetett igazán túl sok mindent beszélni zenéről, mert kizárólag ezt az ilyen borzalmas izi tudták mutatni a világból, hogy így e ezt hallgatják, és akkor itt mindig, mindig így, így az embernek elment a kedva attól, hogy zeméről beszélgessen velük. De ez az igazság. És a metalika, a fekete albumáig ez így is volt. A legtöbb ember számára legalábbis azt gondolom. És azután pedig a, a metalzene soha többé nem lesz az, ami az előtt volt. Egy ilyen elzárt, sötét, ilyen, ilyen, ilyen elbaszott hely, ahova így az meg, így a maximum patkányok járnak szarni. Tehát, így, így, így, így a fekete remez, az kihozta a metált ebből a gettóból. A tömegek számára. A fényre. Úgy tetszik. Ez az Enter-Szennyi. is számomra. Nem, itt nem látok egy kabala figurát, meg de meg nem tudom, mit, hanem, hanem zenészek vannak, van egy rohat jó logó, kurva számít a jó arculat. Meg, jó, de egyszerűen csinálnak magukat. Igen, igen, igen, de ez is változott azért az élet során. Azért ez, ez, ez itt már ilyen, hiszi, eh, eh, eh, hogy mondjam, ebben már a, eh, a évek felismerhetők. Tehát a, korábban ez, ez elbaszottabb volt. Tehát, hogy a, eh, mindenkinek megvan. Tehát, hogy a, a, a, ahogy galásosodott a metalika, úgy azok a helyek megélnek, azok úgy popultak azért ott a, azért nem úgy volt. Az után volt. És amiről meg kell emlékezni, az a Dobsound. Tehát, hogy, hogy ö, ugye... A tök természetes dolog, és ez a Vitamin 79 91-ig a zene átélte azt az időszakot, amit elmondok minden alkalommal, amikor zenéről van szó, amikor megfejtették a hang rögzítés és visszajátszás tudományát a picsába, az egészet. Tehát, hogy hogy kell, milyen mikrofon, hogy fog az ott szólni, miért játszom le ezért ismerhető lesz, és amikor visszaadta az egész az hogy gyerekek, most már nem olyan egy lemez, mint a mit 69-es jazz lemez, hogy a szaxofon, meg a dob jobb oldalon szól, a pöngő, meg a zombora, meg a balra, és akkor szereó. Érted? Tehát az akkori házi mozi, hogy néz mögül nem mögül, beszarsz. Akkor a paraszt dolog ez a házi mozi szerintem, mint az állat. És, és nem, ezen túl voltak. Föl tudjuk venni a rohat hangszerek hangját, és vissza tudjuk játszani. Úgyhogy úgy, hogy akkor egy kicsit nézzünk rá a soundra, és mikor lemész egy kis helyen egy dobos zenekaros élőbulira, és utána finnyázol, hogy szarul persze, mert a dobnak egy kurva nagy akusztikus alaphangja van, és amíg a többi hangszert ahhoz nem tudod technikailag felhúzni, hiszen a popzenében olyan hangszerek játszanak együtt, akik nem egy a, a helyre születtek természetellenes az egész, és az elektronikának köszönhetjük, hogy ez működik. És itt ők a, a, a dob mondjuk a rock egy ilyen erősítőt, ha fölcsűrsz a próbaterembe, akkor így a dobbal az úgy elmegy. Tehát ezt így el tudod képzelni, de itt mintha, mintha a dob, mint egy hangszerem, belül is a lábdob, az Jobban ki lenne emelve, mintha csak simán akusztikusan ide teszem a zenekar mellé a dobot, és visszahalkítom, hogy őket is lehessen hallani. A dobon belül is történik valami, a színek pedig kevesebben vannak, mint a természetes akusztikus hangjuk, és vannak úgy szól ez a dob, hogy utána 10 évig magyarázták, hogy ilyen a világon nincs még egyszer, hogy ez ennyire rohadt jól szólaljon meg. Hogy hazban nevezhetném el a műsoromat? sznobjektívnek, hogyha téged nem kívlak meg. <tos> fasz. e, e, a fasználom. Második, hogy a második mondatodnál fe, fe, veszettem el a fonalat. Nem tudom, hogy volt-e itt valaki, aki követi De, így végig, de végig, arra így figyeltek, hogy úgy nézzek, mint a kimpádja, hogy így miről beszélsz, csak még így nem gondolta át. Így, ahogy most mondom. De kommentettem. De ja vagyok hogy zenély. most te tudsz hogy Nem értem. vagyok zenió. Értem? De nem Én csak a, a, a lira meg a katarzis irányából közelítettem, meg a hangjegyek, meg a hangszerek irányából. ez. Tehát itt tudunk teljes érménnyel szolgálni a kedves jelenlévőknek, kiegészülve értelemszerűen a Metallica a Rheime című számának, ami szintén a fekete lemeznek a, a gazdagságát jelzi és dicséri az előadóknak és a dalszerzőknek a tehetségét, már-már